דיאלוג בין קרישנמורטי לבין מישהו שבא אליו ולשאול שאלה. שואל, באתי אליך לברר מדוע ישנה חלוקה, הפרדה, בין עצמך לכל היתר. אפילו בין בת הזוג והילדים שלך לבין עצמך. עכשיו בעצם השאלה המאוד גדולה והמאוד בסיסית זה למה יש בכלל דואליזם. בעצם כל התורות הרוחניות מדברות באיזשהו מקום על נון דואליזם. ‫את ויתה ודנת זה... ‫לא שניים, כאילו. ‫זה לא... לא... לא נון-דואליזם. ‫אפילו... אפילו להגיד, ‫אחד בשבילהם זה יותר מדי. <laughs> ‫אתה אומר אחד, ‫אז יכול להיות שיש שניים. ‫אבל כשאתה אומר אין שניים, ‫זה עוד יותר... זה ה... נגיד שהדואליזם הכי בסיסי, הכי חזק והכי גורם לסבל זה בעצם הדואליזם והחלוקה ביני ובין כל העולם. עכשיו הבודהיזם בעצם עונה לבעיה הזאת בצורה מאוד מחוכמת, אם לא מתוחכמת, שאומר אין אני. אם אין אני, אז אין הורדה אה, בינך ובין העולם. אבל אה, זה, רק, זה רק פתרון אחד, זאת אומרת, אתה יכול להגיד אין אני ולא להגיד מה יש שזה בעצם הפתרון של הבודהיזם, אומר אם תבין שאין אני אתה לא תסבול. את זה בשאיפה שאין אני, אבל אם אתה סובל משמע שיש אני. אבל יכול להיות שאתה סובל בטעות, יכול להיות כמו שהם אומרים זה ברור לגמרי שיש אשליה של אני, על זה אף אחד לא מתווכח אבל אם היית הולך ברחוב ופתאום היית רואה נמר היית נבהל אם הנמר פתאום היה מוריד את המכנסיים שלו ומתוכו היו יוצאים שני אנשים מחייכים ואומרים אה עבדנו עליך אז היית מבין שכשנבהלת זה היה בטעות. האני שלכאורה קיים, אין ויכוח על זה שהוא קיים לכאורה. זאת אומרת שאנשים חושבים שהוא קיים. אז אתה גם סובל לכאורה. אתה לא סובל לכאורה. מבחינתי אתה סובל לכאורה. מבחינתך, כשהאני קיים אז אתה סובל לא לכאורה. זה הולך ביחד. אבל זה שאני אגיד לך שאתה סובל לכאורה, זה לא ממש יעזור לך. תביא לך עוד קצת סיימר. בדיוק, כי גם אני סובל וגם אני סובל וגם אפילו לכאורה, אפילו זה לא רציני. זה אפילו לא אבל אם אני אומר לך שאין אני, שבוא נגיד מבחינה מסוימת יכול להיות שבשלב מסוים זה יהיה יכול להיות, לפחות מאספקטים מסוימים, קצת פחות טעון רגשית, לפעמים אנחנו יותר צמודים לסבל שלנו מאשר לאני שלנו. אז, אז זה דרך, יש הרבה דרכים לגשת לזה, יש דרכים לוגיות ויש דרכים כמו זה להגיד לך ש, ש, ש, שאין אני ואפשר להגיד לך שכל דבר שקורה לך או שאתה חושב שקורה לך הוא בעצם מבחינה מסוימת יציר כפיך כמו שאומרים בצורה קצת מוגזמת שאתה יוצר את העולם שלך ואז את הסבל שלך אתה יוצר ואז אתה גם יכול להשיג אבל כל הדברים האלה הכל נכון, כולם נכונים, גם זה שאין אני זה נכון. אני אגב, עד התרבות אמרתי שאין עצמי אבל... ש? אין עצמי. אוקיי. למה אין עצמי? בעצם מה שעצמי זה כל מיני דברים, זה לא דבר אחד. אוקיי. ולכן אין עצמי אבל אין אני זה... רגע, לא... אז מה זה האני הזה? יש אני ויש עצמי אוקיי, מה? נכון? אז... Uh, תלוי בהגדרות, כן, מה זה האני שישנו? זה אני מה שישנו, אני, אני בורקת אותו, אני אני אני, אני בורמת לו, אני אני אחראית על מה שקורה אני רואה את, את עצמי דרך, דרך עצמי את העולם. זה אני. להגיד זה אני זה מאוד אינטואיטיבי ולכאורה מאוד מאוד ברור אבל מה זה, זה מושג? זה קונספט? זה אוסף של ידיעות? זה אוסף של זיכרונות? זה אוסף של דעות? מהו האני הזה? הוא הרי ש... לא ש... משהו חומרי. זה אוסף של זיכרונות ושל דברים שאני עד היום... אה, אה... בסדר, אוקיי. חביתי. בתור אוסף של זיכרונות? ומה שחוויתי. וחוויות? כן. זה אי אפשר להתווכח. No, זה, yes. זה זה, ישנו. זאת אומרת, האוסף נכון. ישנו, כן? Yeah. אבל ברגע שאני יודע שזה בסך הכל אוסף של... של זיכרונות ושל חוויות אז המעמד שלו הוא מעמד מאוד רופף זאת אומרת נגיד שאני אכתוב את כל הזיכרונות שלי בספר שהייתי מצליח אז הנה יש פה ספר הנה זה אני זה לא מרשים במיוחד זה ש... האוסף הזה של הזיכרונות, של הידיעות, של, ה... של ההתנהגויות, של החוויות, רוב הסיכויים, א', שהוא צובע לי כל דבר שאני רואה בצורה מסוימת, לפי זה אני מחליט אם פוליטיקאי מסוים הוא טוב או רע, ובן אדם מסוים הוא טוב או רע, ואוכל מסוים הוא טוב או רע, וספר מסוים הוא טוב או רע. זה כל הדברים האלה הם תוצאה של האוסף הזה שאנחנו קוראים לו אני וחשוב להבין שאם במקרה היינו גדלים במקום אחר או מקבלים חינוך קצת אחר רוב הסיכויים שהדעות שלנו זאת וזאת וזאת וזאת היו לגמרי שונות ואז מה זה אומר? זה אומר שזה בסך הכל דעות כשאני מבין שזה בסך הכל דעות, אני ממש ממש בכיוון הנכון. אז, העני <אז> הזה, אם, בסך, אם אנחנו מבינים שהוא בסך הכל אוסף של דעות, זיכרונות, חוויות, רעיונות, אז זה בסדר גמור. אבל אז אני לא יכול להגיד ש... בוא אפילו לא יכול להגיד את המילה אני צודק עד כדי לא כך. אתה יכול להגיד אני צודק, אבל אתה יכול להגיד אני זה אוסף מאוד מסוים, זה כן, כן, כן, של חוויות, מחשבות, כן, כן, עוד, נה, נה, כן, כן, כן, שהוא הקונקרטי המסוים הזה, הוא כן, אני, בסדר, אתה יכול להגיד הוא לא אני, אבל הוא אני, בסדר, אני יכול להוסיף לזה עוד משהו, צודק זה לא קשור בכלל, אבל, בסדר, אני יכול להוסיף לזה עוד משהו, את יכולה להוסיף לזה גם את הגוף, אני יכולה להוסיף לזה הרבה דברים, וזה עדיין זה זה, כן, כמו שאתה אומר, אם הייתי רואה רועה נמר הייתי ניבלת, אבל אם היו יוצאים לי שם שני אנשים אז הייתי צוחקת, אבל לא יצאו שני אנשים, זה היה נמר. וגיל, שזה היה נמר. נגיל. נחש, אתה יודע? נקי, כן. לא נמר, נחש. נחש באמת פגש. אז היה נחש, לא יצר משם שום בן אדם ולא... כן. צחקתי, זה היה נחש. אבל המשל ההודי המפורסם זה שהנחש, שחשבת שהוא נחש, הוא בסך הכל חבל. אולי בשבילך הוא חבל, בשבילי הוא נחש. כן. מה זה נראו בסך הכל חבל? את הלכת בהבעי ערב. וראית נחש ונורא נבהלת אבל כשהתקרבת ראית שהוא לא זז התקרבת אותו יותר ראית שהוא חבל במקרה שלי זה היה נחש לא בסדר אבל זה אותו דבר בדיוק זאת אומרת זה לא אותו דבר נגיד הוא נחש בסדר נגיד שהוא היה חבל נגיד שאני הייתי מצליח להראות לך שהאני שלך הוא בסך הכל בסך הכל אוסף של דעות ו... דיברנו, אוסף של דעות, ללא ספק. ו... לא ו... רק. כן, דיברנו על זה, ויש דעות ויש חוויות ויש רגשות ויש מחשבות, אבל הוא לא רק, אבל אבל, ש... ש... אבל, אבל, אבל אבל בוא נגיד, מה ש... מה שגורם לנו לסבל זה לא כל כך החוויות ולא כל כך הזיכרונות, הרבה יותר זה הדעות. למה? למה? כי בעצם, איך הגדרנו בזמנו סבל? זה המצב שאתה חושב שהמצב כרגע הוא צריך להיות אחרת, או יכול להיות אחרת. זאת דעה. זאת דעה, יכול להיות אחרת זה דעה שגויה. כי הוא לא יכול להיות אחרת, כרגע, פיזית, זה המצב, יכול להיות שאת יכולה לשנות אותו, אבל כרגע זה המצב, אם כרגע את חושבת שהמצב יכול להיות אחרת, את בסדר. גורמת סבל, כי את יוצרת מתח בין המצב שלך ובין מה שאת חושבת שצריך להיות, זאת דעה שהיא האמא של כל הדעות שגורמות לסבל. עכשיו. הסבל הוא כשאני הייתי, אני בטוחה, אני רוצה שיהיה אחרת. זה הסדר. כן, נכון? שקורה מה שקורה, כן. אבל אני רוצה שזה נכון. אחרת. נכון, עכשיו למה אני רוצה שיהיה אחרת? זה תוצאה של הדעות שיש לנו. אם לא הייתה היית לי דעה... למה נקרא? למה אם חם ואני סובלת? ולא בגלל שאני חושבת שזה צריך להיות קר עכשיו כי הגוף שלי לא מסוגל לעמוד בטמפרטורה הזו מבחינת המבנה הפיזיולוגי שלו, זה כ-42 מעלות זה הלוב. א', זה מקרה mm. מאוד מאוד קיצוני oh. רוב הסבל שלנו הוא לא מהסוג הזה רוב הסבל שלנו הוא לא מהסוג הזה חוץ מזה, בתור מישהו שחי כמה שנים באין אני רוצה להגיד לך שהגוף יכול לעמוד בטמפרטורה הזאתי ולעבוד שם ולעבוד אפילו, ואם באת לשמר רצון, אז זה אחרת. תשאלי כל רוסי <laughs> <laughs> מה מצבו, וזהו יגיד, אה, גן עדן. איפה, בן גדי? בכל מקום רוסיה. ש ארבעים ושתיים מעלות. פתאום? בטח. <laughs> לא אבל... אבל לא... לא כן, בסדר, אבל, אבל את מבינה שאנחנו לא, לא, אז ארבעים מעלות, אתה יודע מה? לא משנה. Yes. אבל רגע, רגע, את עכשיו, עכשיו בטמפרטורה של ארבעים ושתיים מעלות? Okay. כרגע. לא, לא, נגיד, נגיד שאת כן. אוקיי. Okay. תשחקי איתי רגע. אוקיי. Okay. עכשיו, כרגע, עכשיו, הגוף שלך אומר ללכת מפה, וזה בסדר גמור, זה, אני חותם על זה בשתי מילים. השאלה, ונגיד שזה כל כך אי, חם, שממש כואב לך. כן. Okay. השאלה אם את סובלת או לא סובלת. זאת אומרת, אם נורא... למה? ברור. זה ברור. את יודעת? אל תגיד דוגמה באופן אישי כשחם לי, יש לי אישה כאב ראש, והראש שלי מתפוצץ, זה ברור שאני סובלת, זה לא קשור לשום מוסר. בסדר, את מכירה אנשים שנכנסים לתוך סאונה לוהטת. אל תשאל אותי איך הם רוצים את באמת לא מבינה את זה. אוקיי, בסדר, אבל יש כאלה, נכון? כנראה, לא נהנים, אוקיי, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת עכשיו זה עניין של משהו, כל עוד שהמדע שה, אה, אה, אה, עוד לא יקרה, ההבדלים הקטנים האלה כשהי בין... כשהיית יותר צעירה וכשאני הייתי יותר צעיר, נגיד שהיינו מוכנים לקפוץ לתוך בריחה קרה. כן. קור אימים, אבל ככה בשביל הספורט ובשביל החבר'ה היינו קופצים ולא היה קורה לנו שום דבר, להפך הדברים האלה, הה, האלמנט הפיזי הוא האלמנט השולי בכל העניין הזה. העניין הוא איך אנחנו מגיבים לזה עכשיו נגיד שהיית נמצאת בתוך סתם, בתוך טמפרטורה של ארבעים לא? ושתיים מעלות את מה, והיית באוטובוס ונוסעת ונורא נורא חם את יודעת שאת נוסעת למקום שאת רוצה להגיע אליו ויש לך אפשרות, יש פה תחנה, אפשר לרדת בחוץ יהיה יותר אה, אה, נעים אז היית יכולה לסבול את הטמפרטורה הזאתי עוד כמה זמן, בסדר, yeah, בגלל... זה לא אומר שזה לא סבל. זה... הייתי uh, מסכימה לקבל את הסבל בשביל משהו שאני רוצה. זה לא אומר שזה לא סבל. אז שוב, אז אני אומר, זה לא... אני, אם, אם, אם את מוכנה לקבל את ההבחנה בין כאב לסבל, אז זה יעשה את החיים שלי יותר פשוטים. אני אמרתי שאני רוצה לעשות לך את החיים פשוטים את רוצה שאני אשבול? אני רוצה להגיע לזה שגם אתה יכול לסבול את רוצה שאני אשבול? אז ושוב בואי הנושא הפיזי לא לא הנושא הפיזי הוא פחות זה גם כשמדברים על סבל אז על פי רוב לא מדברים על סבל פיזי ‫אנגליביזם גם זה לא דרך ‫לעקל את הסבל הפיזי, כאילו, את הסבל הנפשי. סבן, זה מה שאני, אני מוסיפה רק ‫הם שבל, וזה כן. חם לי, חם. כן. ‫ אני מוסיפה לזה ‫כמה שזה נורא, ומה יהיה, כן. ‫וכמה מעלות, כן. ואיך אני שוהה, ‫מה יהיה? ‫הם הסבל. כן. הכאב הוא כאב, אבל המחשבה היא גולה נגד כן. לסדר. כמו שהדוגמה שנתתי כבר בטח, שכשרק התחלתי לקבל את התרופה ה... נגד הסרטן, כן. אז היו לי גלי חום נוראיים, כן. וכל, כן. וכל פעם שהיה גלי חום הייתי אומר, טוב, בסדר, זה סימן שהתרופה עובדת. כן. וזה לא סבלתי, היה לי חם, שלא תחשבו, וזה לא היה נאיב, <laughs> <laughs> אבל <laughs> לא סבלתי, כי כאילו, כי היה לי איזושהי... <laughs> היית, הייתה איזושהי מטרה. מטרה או רציונל לדבר הזה וגם ידעתי שבעצם הרי אני יכולתי לא לקחת את הזריקה הזאת לא הכריחו אותי לקחת אותה אבל אז זה, ה, זה הנושא הפיזי אבל אני רוצה לחזור לנושא של, ה, של הדואליזם בסך הכל זה היה בגלל שאמרתי שהדואליזם הכי בסיסי הכי אה, שגורם לסבב זה בעצם הדואליזם שחלק ביני ובין העולם. אני מצד אחד והעולם מצד שני, אני מצד אחד ואנשים אחרים מצד שני. אז הוא אומר לאן שתלך, הוא, שאל, הוא בא לברר מדוע ישנה חלוקה, הפרדה. לאן שתלך תמצא את ההפרדה הזאת. לא רק אצלך אצל, אלא אצל כל אחד. אנשים מדברים רבות על אחדות ועל אחווה אבל אני תוהה האם בכלל אפשר להיות חופשי מהחלוקה הזאתי, מההפרדה הכואבת הזאת. אני מסוגל להעמיד פנים באופן אינטלקטואלי שאין הפרדה אמיתית. זאת התשובה? לא, לא, לא. זו אין... עוד השאלה. זאת... שאלה ארוכה. אני יכול להסביר לעצמי את הסיבות לחלוקות האלה, לא רק בין אדם לחברו אלא בין תיאוריות, תיאולוגיות וממשלות, אבל אני יודע בתוך תוכי שהחלוקה הבלתי פתירה הזאת קיימת תהום רחבה שמפרידה אותי מהאחר. תמיד אני מרגיש שאני עומד על גדה אחת, וכל היתר ניצבים על הגדה השנייה. ובינינו מפרידים מים עמוקים. זו הבעיה שלי. מדוע קיים הפער הזה של הפירוד? זאת השאלה בעצם. חם <חל> לימין מסובב את זה יותר אליך, זה של ידך. לא, זה בשבילה. לא, זה... אז ההפך, אז את זה יש לשאלה, אתה מסובב רק אליה. יש את זה שהוא מסתובב. כן, כן. אתה יכול להעמיד אותו במחקר. אני יכול את זה ככה. בסדר או חייבים? לי כן. אני מסובב. אבל חם וחם. אני בסדר. חם ואתה נהנה לו. אני מרוכז בסיור. אוקיי. אז עכשיו... קרישנמורתי מדבר. את הבעיה הבנו. שאלה וכל פעם. עוד מוסיף, שכחת לציין את ההבדל הסתירה הפער בין מחשבה אחת לאחרת, בין רגש אחד למשנהו, את הסתירה בין פעולות, את החלוקה בין חיים למוות, את המסדרון האינסופי של ניגודים. זאת <עוד, <עוד>, <הוא> עוד, עוד מגדיל את השאלה שלו לא רק בין אני ואחרים, אלא גם בתוך עצמי יש הרבה מאוד אה, אה, אה, דואליות. נגיד בין מחשבה אחת לאחרת, אני יכול לחשוב ככה, מצד שני אני חושב משהו אחר, ואז אני נמצא בתוך, אה, בתוך דילמה בין רגש אחד למשנהו, אני יכול להרגיש כלפי מישהו, מה שנקרא רגשות מעורבים, ומבחינה מסוימת זה יותר קשה מכל דבר אחר, זאת אומרת אם אני אוהב אותו בסדר, אם אני שונא אותו בסדר, אבל אם אני גם אוהב אותו וגם שונא אותו אז אני נמצא בסתירה. פה הוא אומר עוד משהו שהוא, אני לא יודע אם הוא יענה עליו פה אבל זו שאלה מאוד מעניינת, חלוקה בין חיים ומוות. גם כן, זה בסך הכל איזושהי אה, חלוקה שאנחנו מחליטים לשים באיזשהו מקום אה, אה, איזשהו קו גבול. לאחר שציינתי את כל זה השאלה שלנו היא מדוע קיימת החלוקה הזאת הפיצול הזה, שימו לב עכשיו להגדרה שלו, בין מה שיש למה שהיה או למה שראוי שיהיה. זה ממש הגדרה של סבל. הפיצול בין מה שיש למה שראוי שיהיה זה, זה אחד, והשני זה למה שהיה. שאלתנו היא, מדוע חי האדם במצב דואליסטי? מדוע הוא חילק את החיים או שבר את החיים לחתיכות שונות? למה חילקנו את החיים לחלקים? לי זה ברור, אוקיי. למה? התשובה שלי? כן. ‫כי האדם בא כדי לקדם את העולם, ‫רק מהסבל שתביא את העולם, ‫בלי סבל לא היינו עושים כלום. ‫הסבל הוא חיוני. ‫אז ידענו שאנחנו התחלקים ‫שעושים כזה של זרוד, ‫או יצרנו מזה סבל בטעות, ‫או מן הסתם הבריאה הובילה את זה, ‫ככה שכן. ‫אבל לא, לא הייתה לנו גם להם. לא ידענו שאין לנו ידיים או רגליים ו... ש... לא, אה, אבל... זאת אומרת זה מין גישה דטרמיניסטית כזאת, שאומרת דטרמיניסטית. שזה המצב ויש בו הידיון רב לא. כן, כן, כן. כן, כן, כן, כן, בסדר, אוקיי תורת מוקדת, עכשיו אתה, אתה זה חלק גם אבל... מהמהות מה שלנו וגם מהמטרה או הידיעות שלנו כן חלוקה של הזמנים, זה כאילו עבר, הווה ועתיד, נכון? או שיש משהו שהוא מעבר לזה? לא, הוא לא... אם נגיע לזה, הוא מזכיר את זה רק בין מה שיש למה שהיה, זה עוד אחת החלוקות, מה שהיה, מה שהווה ומה שיהיה. מה שראוי שיהיה. מה שראוי שיהיה. זה מה שחשוב. יש לנו שלוש חלוקות בראש. כן, כן. ‫אם יש סבל, לא יהיה סבל, ‫לא היינו יודעים שיש גם זו שאלה <אח> מאוד <אח> גדולה <אח> ‫ואני לא מסכים איתה. ‫זאת אומרת, ההבדל, ‫ההפך מסבל זה נגיד הנאה. ‫אבל עושר זה משהו שנמצא ‫מעבר לסבל ומעבר להנאה. זאת אומרת, ניתן לך כמה דוגמאות. דוגמה אחת היא דוגמה שאולי לא כל כך פיירית אבל היא נחמדה. תינוק יכול ליהנות בלי לסבול. המצב הטבעי, כאילו המצב שהוא eh, eh, מעבר, ל, מעבר לרגשות, מעבר למחשבות, שהוא באמת במצב של השתוות הנפש המוחלטת, הוא נעים. עכשיו זה לא השוואה, זה לא שאתה יושב ואתה אומר אוי כמה שאני לא סובל, אוי כמה שאני לא סובב אלא אתה לא סובל ולא נהנה, אתה פשוט במצב של שקט. ואני לא חושב, זאת אומרת, אני כן חושב שברור שצריך, גם בודה התחיל את כל התורה שלו עם הסבל, כן? זאת אומרת, אם מישהו לא סובל בכלל אז גם אין לו שום אמביציה להיפטר מהסבל. גם מישהו שסובל וחושב שזה בסדר, זה גם כן אין לו אמביציה להיפטר מהסבל, זה גם גישה לגיטימית. גם הבודה וגם קרישנמורטי מדבר עם אנשים שהם סובלים, הם רוצים להבין למה הם סובלים והם רוצים לדעת אם יש דרך לצאת מהסבל. והדרך היא לא דרך זה בטח שלא בבודיעיזם, בו זה לא דרך הסתגפויות ולא דרך כל מיני פעולות משונות, היא דרך הבנה. זאת אומרת, הטענה היא שאם אתה תבין את הגורם לסבל, אתה תוכל להפסיק לסבול. עכשיו, זה לא שפעם אחת, בסופו של דבר כן, אבל זה לא כל דבר מסוים. שגורם לך סבל, כל סיטואציה שגורם לך סבל, ברגע שאתה תעמוד על הסיבה לסבל באותה סיטואציה, הסבל ייפסק. זאת, זאת ההבטחה כאילו. אז שוב, מי שאנחנו מכירים את ה... לא אה, אה, מיתוס או... את, הס... את, את הנושא הזה של... מאמן הסובל שבלי סבל הוא לא יכול ליצור וזה, אז זה בסדר אם הוא רוצה לסבול כי הוא חושב שהוא צריך את זה בשביל ליצור זה בסדר גמור, אנחנו פה מדברים על דברים או נגיד על חלקים בחיים שלנו שאנחנו מוכנים לוותר על הסבל בהם מוכנים, רוצים אפילו זה מרגיז אותנו, זה מפריע לנו ואנחנו מוכנים להשקיע מאמץ בהבנה ולהיפטר מהסבל בנושא הזה. אני מבטיח שאני לא אגרום לכם להיפטר מכל הסבל ברבע שעה. באיזה מקרים הבנה לא מספיקה בשביל להיפטר מהסבל? באופן כמוני אין מקרים כאלה, אבל כן אם יש משהו רגשי מאוד מאוד מאוד עמוק שאנחנו, שוב, שאנחנו לא מוכנים לוותר עליו, אז ההבנה לא מספיקה, אתה מבין? אבל על פי רוב ההבנה גורמת לזה שאנחנו מוכנים לוותר על זה. שני שלבים, קודם מבינים ואז אפילו לא שאתה מוכן לוותר או לא מוכן לוותר, זה בעצם נושר, כאילו הכוח שלו יפסיק, אז כן, באופן בסיסי ההבנה העמוקה, אבל שוב, הבנה זה לא רק הבנה אינטלקטואלית, זה הבנה מה שנקרא realization, זאת אומרת, שאתה ממש עובר את התהליך, עכשיו זה לא זה, זה תהליך אה, אה, אה, רדיקלי שכולך משתנה וזה, לא, זה יכול להיות מאוד נקודתי, בקשר לדבר אחד ספציפי. היום בבוקר היה ראיון עם האמא של החייל ש... ‫הגופה שלו עדיין יוצאת ברצועה, ‫כן, כן. ‫כאילו הוא כבר מת. ‫לא כאילו, זה מת, כן. מת. זה, זה זה. ‫-כאילו גם כן הגופה שלו, ‫לא יודע מה נשאר משם. ‫כן. ‫והיא כל כך בסבל, כן. כל כך... כאילו כל המדיניות של הממשלה צריכה, צריכה להיות כפופה לבעיה שלה. כפופה לבעיה הזאת. נכון. שכל העזתים לחסל אותם. זה שכל התושבים כן. מסובלים משרפות כן. כל יום. כן. שום דבר. הפתרון צריך להיות רק בראש ובראשונה להביא את הגופה שלו בחזרה. בסדר. עכשיו, אני לא מדבר על התוצאות של מה שהיא עושה, אבל היא סובלת. אבל היא סובלת. ולמה היא סובלת? כי היא חושבת... כי יש לה דעה, יש לה דעה יש לה דעה שלהחזיר השאריות של הבופה זה יעזור, זה יעשה טוב אוי כמה מסכנה הייתי עד שזה יקרה לא, היא גם נאחזת במחשבה כן, כן, כן, הנאבזות הזאת זה הספר עכשיו זה סבב אמיתי כן וגם כן איך שזה מכתים, רק אומר שזה מכתים את כל הדעות, כן, כן, לא רק שלה, של כל, של כל, כל, כל, כל ה... שפה להסתומך בה פעם שרוצה. כן, yeah, כן. כן. יש הרבה שמנצלים לה... את זה, אבל לא משנה, נדבר עליה. הם לדעתי פחות סובלים. היא סובלת. היא סובלת, היא סובלת כי חושבת שזה דבר נורא חשוב. עכשיו, כן. לא לא מה היא תגיד אם היא תבוא להודו ותראה אנשים ששורפים את הבופות של היקירים שלהם? יש להם בעיית הגופה, לא, אבל, אבל אפשר... אבל כשהיא מנתבת, כשמת לך ילד או בן או לא משנה או בת, אז זה נורא נורא קשה. אז עכשיו לה יש כאילו מין הזדמנות כזאת לנתב את זה לזה. נכון. אבל זה סך הכל... אבל אימא לא... הייתה באמת מבינה ש... שהיא מנתבת את הצער שלה על שלה לזה, אז היא לא הייתה יכולה לעשות את זה בכזה שכנוע עמוק. היא צריכה לא להבין את זה בשביל השכנוע העמוק. לא הבנתי מה שאמרתי. אם היא באמת הייתה מבינה שמת לה כן. היא סובלת. ויש לה סיבה, יש לה עכשיו... ואין מה לעשות. אין מה לעשות. בינית ואין בינית. לה... לא, היא אמרה, אני, אני לא יכול להגיד את זה יותר טוב כי זה רעיון שלה. הוא איננו. והיא את, ה, את הסבל שלה, את העצב שלה על זה שהוא איננו, היא מנתבת לאיזשהו מאבק שנראה לכאורה הוא כמעט לא אבואיסטי נשמע. אולי המאבק... עם ישראל! ככה. נכון, נכון. המאבק הזה... כן, כן אז משהו, בטח, כן. זה עוזר לנו רגע, זה לא עוזר לנו עכשיו אני לא רוצה להיות פה כאילו שמחות אבל כולנו יודעים שמישהו שהיקיר שלו נגיד נהרג על התגנת העם והמולדת זה לא כמו מישהו שהיקר שלו נהרג בתאונת דרכים בעיקר שהוא לא היה אשם אז אתה מבין, אז אין מה לעשות, אנחנו כולנו בתוך המעגל הזה של דעה. של דעה, כן, דעה, כן. גם הרבול אצל דעות. כן, כן, כן, כן. עכשיו, אם, שוב, אני אומר, תראה, אם, אם למישהו זה עוזר, זה לא עוזר לה, כי היא לא יכולה לסיים את התהליך של העבר. לא, לא לא. נגיד מישהו... אם היה לה, את הגופה והיו קוברים את הגופה, היא הייתה מתאבלת שנה ולאט מתחילה להתעשש, שנה, שנתיים, שנוש, ארבע, חמש, הייתה איפשהו, אבל זה שאין לה שאריות של הגופה באדמה, היא לא יכולה, זה רק מציב אותה יותר ויותר. תשמע, בואו נגיד ככה, יש כאלה שהבן שלהם באמת נהדר. נעלם אין בזה אז כן אז נגיד שהם צריכים באמת את הגופה בשביל לצאת מהאי ודאות כאילו אבל היא יודעת שהבן שלה נהרג ראו אותו מת אז זה כבר לא שהיא צריכה את הגופה בשביל לצאת מאי ודאות היא הסבה את הצער שלה לכיוון הזה עם אנשים שבצער של ה-NSA הוא דווקא לעשות פעילות שלום. כן. צעה, yeah. בבית yeah. להבות, yeah. הם okay. לא נאבקים, אבל הם מאוד מנסים לקרב מורים שפולים עם yeah. okay. okay. אז הוא שואל, מדוע האדם חילק את החיים לחלקים? זו yeah. השאלה המאוד בסיסית, שזה הדואליזם בעצם. זה עכשיו קרישנה מעציג את השאלה. הוא שואל, הוא עכשיו מדבר. האם אנחנו מנסים למצוא את הסיבה? אני אומר לכם שלא. האם אנחנו מנסים ללכת מעבר לסיבה ולתוצאה? כן. אם אנחנו מחפשים סיבה למה האדם חילק את העולם, אנחנו שוב פעם נמצאים בדואליות. כי תהיה סיבה ותהיה תוצאה וזה שוב פעם דבר דואלי. אתם מבינים? עכשיו האם אנחנו מבינים שיכול להיות מצב תודעתי שבו אין חלוקה? זאת השאלה הגדולה. כל זמן שאנחנו נמצאים במחשבות, המחשבות מטבען הן דואליות. כל מחשבה היא מחשבה דואלית. אני חושב שאחרי זה... טוב, אני אקרא מה שהוא כותב. מה עם המחשבה שאין אני? למה המחשבה בעצם כתבה היא דואלית? בוא, בוא, אתם יודעים מה? לא אמרתי כלום, בוא נקרא מה הוא אומר ואומר יותר טוב ממני. אז הוא שואל, האם יש מצב תודעתי שבו אין יותר חלוקה? שאין בו דואליות. על מנת להבין מצב תודעתי זה, שכזה עלינו ללכת למקור של המחשבה. עלינו להיות מודעים למחשבה בזמן שהיא מופיעה ועלינו להיות מודעים לזה שהיא באה ממנו לזה yeah. שהיא באה ממנו מאיפה הופיעה המחשבה? מישהו יודע? בעצמי ממקור המחשבות מהבריאה, מהטבע, מהאוויר יש מושג שנקרא מקור המחשבות כן, כן. עכשיו, הוא אומר, המחשבה מופיעה מן העבר והעבר הוא מחשבה ולא יותר. זה קרון? העבר הזה זה קרון. מחשבה, זיכרון זה, זה מחשבה. זיכרון זה, זה תמונה שיש לנו פעול. מחשבה יכולה להיות או מילולית או ויזואלית, זה לא משנה או בכל חוש אחר, כן. האם אנחנו מסכימים שהעבר הוא לא דבר שקיים בהווה? הוא קיים בהווה, לא כמחשבה, <עובד> כן, כמחשבה בהחלט, אבל לא יותר מזה. אנחנו, קשה לנו אנחנו יכולים להבין את זה אינטלקטואלית, זה קשה לנו להבין את זה כאילו לעומק, פיזית. יש חשבות שמות מההווה? לא. לא? לא. זה נורא משהו ואני חושבת? זה לא מההווה, כשאת חושבת אה, הבנתי, זה יכול להיות שנייה קודם. כן, העבר זה לא אומר שזה בימי מצרים, אבל... אם המחשבה כאילו אם העבר הוא מחשבה, כן. שיש בה גם סיבה ותוצאה עכשיו אתה מסבך את זה, למשל, אתה חושב, יש לך זיכרון של משהו שקרה בעבר, ואתה כן. אומר, זה קרה בגלל סיבה מסוימת נו? אוקיי? נניח אתה מאשים את עצמך במשהו שקרה כן, בעבר כן, כן. אז הסיבה עדיין נשארת ונמשכת להווה <עוד> <עוד> זה לא משנה, עדיין זה מחשבה כן, אבל המחשבה קיימת גם בהווה. אבל, אבל, לא אמרתי, אמרתי שההווה, העבר הוא מחשבה, לא אמרתי שמחשבה היא עבר. ברור שאתה חושב בהווה, זה הווה, כן, אם עכשיו אתה חושב ככה וככה, אמרתי שהעבר הוא מחשבה, לא אמרתי שהמחשבה היא עבר. העבר הוא מחשבה. אתה לא אומר שהמחשבה, לא, אני, אני גם כן לא אומר שהמחשבה... זה, זה מה שאתה עובד. אומר, אתה מוכיח לי שיש פה עכשיו מחשבה בהווה. לא, שה... אה, הבנתי. טוב, וזה מה שאני אומר, נכון. שמה? זה מה שאני אומר. שהסיבה למחשבה שהייתה בעבר היא נמשכת גם להווה. אם למשל קרה לך איזשהו... גרמת, כאילו אתה... עזוב, דרסת נמלה. חס וחלילה, דרסת נמלה, כן, אז אתה אומר, אני דורס נמלים ידוע. אוקיי. וגם בהווה אני דורס נמלים. כן. אבל אני מדבר על העבר. אבל אני נשאר כאילו... עזוב את ה"אני" רגע, אתה מחליף את מה שאני אמרתי במשהו שכאילו נשמע משלים, אבל הוא לא. אני אמרתי שכל מחשבה היא מחשבה העבר הוא מחשבה כמו שגם העתיד הוא מחשבה אז ברור שמה שאתה עכשיו על המחשבה זה גם החשבה למה אנחנו כן כן הוא סיבך את זה כי הוא חשב שאני גם עובר על על מה שעבר על מה שיהיה גם כל יום משהו שלא היה דרך אגב יותר מזה כל מחשבה היא בעובר רק היא היא קורית כן היא קורית גם אם אתה חושב על העבר זה משהו שאתה חושב בהווה אבל העבר הוא מחשבה אתה מבין? גם העתיד גם זה גם העתיד אתה תמשיך להיות דורס נמלים כן? זה מחשבה זה רק מחשבה כן כן, אתם עכשיו מתנפלים לא, לא גם עכשיו אתה לא דורס נמלים אתה חושב שאתה דורס נמלים ואתה עכשיו וזה גם מה שקוראים לך לסבל שאתה תמשיך לדרוס נמלים המחשבה הזאת כן, רק מחשבה כשאנחנו אומרים שעלינו להיות מודעים למחשבה בזמן שהיא מופיעה אתם זוכרים שהוא קודם אמר בשביל להבין את המצב התודעתי הזה, שמבחינה מסוימת אנחנו רוצים להגיע אליו, שהוא מחשב, מצב תודעתי שאין בו חלוקה, הרי הכל התחיל מזה שהוא שאל למה העולם מחולט, למה כל הזמן מחלקים. ואנחנו אומרים, אני אומר, שאם נגיע למצב שאנחנו לא נחלק את העולם, אז אנחנו נפסיק לסבול. אז איך מגיעים למצב הזה? אז עכשיו פה הוא ממש נותן הנחיה איך להגיע למצב הזה? צריך להגיע להתחלה או למקור של המחשבה. אז הוא אומר כשאנחנו, כשאנחנו אומרים שעלינו להיות מודעים למחשבה בזמן שהיא מופיעה, הכוונה היא שעלינו להיות מודעים למשמעות האקטואלית של מחשבה ולא רק לעובדה שמתנהלת חשיבה. המשמעות של מחשבה היא העבר המחש... אני אקרא את כל הקטע ואחרי זה אני אחזור, בסדר? אין אף מחשבה ללא המשמעות שלה, המחשבה היא כמו חוט בפיסת בד. רובנו לא מודעים לכל הבד שהוא כל התודעה ומנסים לשלוט או לעצב או להבין את המשמעות של חוט אחד שהוא מחשבה אחת. על מה מונח כל הבד של המחשבות? האם הוא מונח על איזשהו יסוד? אם כן, מהו היסוד הזה? האם הוא מונח על מחשבה עמוקה יותר או על לא כלום ומהו החומר של הבד הזאת בעצם מה שהוא שואל פה בשאלה מאוד מאוד עמוקה בעצם אני חושב שזה מה שהוא שואל זה על מה מבוסס כל העולם שלנו בעצם אנחנו מדברים על, אנחנו רוצים להבין על מה מבוסס כל העולם שלנו, זה בסדר, על סמך דוגמה. מה זה הדוגמה? הדוגמה זה מחשבה. בעצם העולם שלנו מבחינה מסוימת בנוי ממחשבות. עכשיו הוא אומר, בוא תשקיע את המאמץ בלהתבונן במחשבה. <חשבה> במחשבה אחת. עכשיו תמיד יש לך רק מחשבה אחת, בכל רגע נתון יש רק מחשבה אחת והדבר היחידי בעצם שאתה יכול להתבונן בו זה המחשבה הזאת שישנה כרגע אבל תזכור מבחינה אחרת שהמחשבה הזאת היא חלק מכל המארג הגדול שהוא בעצם כל, אפשר להגיד כל עולם המחשבות שלנו וכל עולם המחשבות שלנו הוא ממה הוא בנוי כאילו כל העולם שלנו ממה בנוי והוא עוד לא עונה, הוא רק שואל שאלות בינתיים הוא לא עונה, הוא מקווה שעד הסוף הוא יענה אז השואל אומר לו אתה שואל יותר מדי שאלות כן, גם אם הוא יענה כבר הלכנו לאיבוד. על שום דבר מזה לא חשבתי קודם, כך שאני צריך ללכת לאט יותר. מוצדק, לגמרי צודק. זה השואל אתה שואל כל כך הרבה שאלות. כן, מאוד. קרישנמורקי עכשיו שאל כל מיני שאלות. הוא אומר לקרישנמורקי שקרישנמורקי שאל יותר מיני שאלות. הוא גם אני כבר מובך מרוב שאלות. אז בוא נעשה ככה, לאט לאט. אז אני, אני שואל שאלה כזאת, האם כל החלוקות וכל החלוקות הה.. הה.. הה.. של העולם וזה הן נובעות ממחשבה? אני, אני חושב שכן. אין לנו אחראי לבית על המחשבה, היא זה את כבר קופצת, רגע, רגע, אנחנו עכשיו, עכשיו הוא מנסה ללכת לאט לאט. לא, אני ממש לא בטוחה. לא בטוחה. מה זאת אומרת? במיוחד שאני הולכת לפיזי. כן. אז לא נראה לי שזה מחשבה, זה שאתה אתה ואני אני, זה לא נראה לי מחשבה. אני צריכה מחשבה כדי לחשוב שאנחנו אחד, נגיד. או שאנחנו שניים. או שאנחנו שניים. לא. אז בוא אני אתן לך את הדוגמה שאני תמיד נותן, אבל כיוון שאני, אני חושב שזה נורא חשוב מה שאת אומרת, כי זה כאילו שמה, שמה זה כאילו ברור. אז אם אני אגיד לך שיש לך משפחה, אז אתם יחידה אחת, נכון? או כלפי המשפחות האחרות, נגיד. אתם יחידה אחת. כן, לא בדיוק לא. אנחנו לא אחד, אנחנו סוג של מבנה אחד, אנחנו לא אחד, משפחה אחת. האצבעות <אנת> שלך, בין כל בין אחת בין... היא אצבע לחוד, נכון? כן, גם אבל את בין אחת אני בן אדם אחד, אבל אין אצבעות על כל אחת, כן כן עכשיו, היד היא אחת, נכון? נעזבי <אנת> רגע את כולנו היד היא אחת, אבל יש לה חמש אצבעות כן <אנת> זאת אומרת, להתייחס לזה כמו אל אצבעות או כאל יד זה עניין של מחשבה אני יכול להתייחס לזה כאל יד ואז אין אצבעות נפרדות באותו רגע שאני מתייחס לזה כאל יד או שאני יכול להתייחס לזה כאל הצבעות נפרדות, זה בסדר, שניהם לגיטימיים, אני רק אומר שגם שה... זה וגם זה זה רק מחשבה זאת אומרת, אם אני מתייחס לעצמי כאל שתי זרועות, שתי רגליים, בטן וראש התייחסות שנגיד אורטופד יקבל אותה מאוד בשמחה אם אני מתייחס לעצמי כאחד זה גם בסדר אבל מתי להתייחס לזה ככה, ומתי להתייחס לזה ככה, זה כבר עניין של מחשבה. ברור, וכל ה... אז החלוקות... כל הקיום שלנו פה הוא מחשבות, זה ברור. בסדר, אז אוקיי. כל החלוקות נובעות מהמחשבה. אוקיי. זה מה שאמרתי. גם בעולם הפיזי וגם בעולם הרוחני וגם בעולם הרגשי. אוקיי. זאת אומרת, זה כל מה... האם המחשבה היא סיבה לכל חלוקה? זאת השאלה שלנו. כשאנחנו אומרים מחשבה, כן. אנחנו מתכוונים למה שבראש אני חושב באותו רגע. או בעבר, כן. אבל כן. יש מחשבות שאתה מתכוון אליהן שהן מובנות כבר ואתה לא חושב אותן אבל הן כבר מובנות ואתה פועל על פי אותן מחשבות ויש כאילו, אתה לא אומר, היד שלי זה יד, או שזה חמש אצבעות וכף יד. אתה לא חושב על זה. על שלושת מהדברים בעולם אני לא חושב, עוד כרגע. זה מה שאני אומר, אבל זה מפעיל אותך. כן. נכון. מה מפעיל אותך? מחשבות שאתה לא מודע להן. נכון, בסדר, אבל אלה הנחות. עכשיו אתה אמרת שברגע מסוים אתה יכול לחשוב רק מחשבה אחת כן אבל מפעילות אני... אותך מיליון מחשבות שאתה לא מודע אליהן אז בסדר, בוא נגיד שאתה יכול להיות רק למחשבה אחת או שאתה יכול לחשוב מה זאת אומרת מפעילות אותך מחשבות שאתה... ברור! זה בסדר, התייחסות לגוף שלך כן כמו שהדוגמה המדהימה כן. הזאת, כן. הזאת שנתתי כן אז כן. היא מפעילה אותך אבל אתה לא חושב עליה אבל אתה לא, לא צריך אפילו לחשוב זה מה שאני אומר לא אני אומר בשביל, בשביל להרים את הכוס אני משתמש בשלוש אצבעות אבל אתה לא חושב אני לא צריך לחשוב אז אני לא צריך פה אין מקום למחשבה בכלל זה איזה שהוא אה, אה, אני לא יודע אפילו אם זה אינסטינקט, כי אני לא, לא יודע איך... זאת פעולה לא את מובנית, אתה כן. יכול לעשות אותה לא במודעות מלאה. כן, במדיטציה, יכול, כן, אבל אתה אבל לא חושב אבל... על זה ששלוש אצבעות אני, אם אני עושה את זה במדיטציה, אז אני כן. אני מודע למה שאני עושה, כאילו. אבל, אבל, אני... אבל אתה לא עושה את הדואליות הזאת עם היד שמרימה עכשיו... אה, לא לא לא, לא, לא, לא, לא, בטח שלא. לא. לא, לא מה שאני מבינה מרפאל, שהוא בעל הגיל. זאת אומרת, יש אולי משאבה אחת שאנחנו אה, מודעים אליה, אבל יש מלא מחשבות שאותו זמן קיימות בנו, ואפילו מפ... אה, אנחנו משתמשים בהן. ומכתיבות, כן. ומכתיבות לנו את מה שאני מרגיש. בטח. זאת הפואנטה בשורה הקטנה. כן כן, כן, כן, כן, שמיליון מחשבות שאני לא מודע אליהן מחליבות לי את מה שאני מרגיש. נכון. הן באות מידעת מודעה. נכון, בטח. כן, כן, אני מסכים לגמרי. אז אפשר ללכת הביתה. אתה יודע כמה מחשבים יש זה היה הבדיחה. מה במחשבת יש לנו היום? אלפים. לפחות. ארבעים אלף, זה יותר הגיוני. ארבעים אלף מושבות ביום? כן. שאתה מודע אליהם? לא. הם לא, הם בנות שבות. זהו לא, הם לא באות כאלה. כמו ענמי. אני יודע שיש לי מיליון מחשבות שמפעילות אותי שאני לא מודע אליהן. בסדר. וככל שהחלק שהמחשבות שמפעילות אותך, אתה תהיה להן יותר מודע, ככה אתה תשלוט יותר על החיים שלך, וככה אתה תסבול לפחות. אמן. עכשיו. זה, זה, אני לא, אני, אני רוצ, זה אני רוצה לחשוב, אבל, אפשר שזה אפשרי. אפשר אפשר אפשר. אפשר. לא אבל לא. תנסה. אני מנסה, זה, כל, זה מה שאני עושה כל היום. בדיוק. אני מנסה. איך אתה עושה את זה, דבר שני, מאוד מודע למחשבות שלי. או, זה, מאוד, הכל, כן, זה הכל זה מה שצריך. ואני מסתכל עליהם, אבל אני פעם אמרתי את זה, שאני מתעורר עם רגשות קשים בבוקר, yeah. עוד לפני שאני חושב כבר יש לי את הרגשות הקשים האלה ואני מנסה לחקור מה גורם לי לרגש הקשה הזה שאני מתאר איתו בבוקר yeah. ואני מנתח את החלומות שחלמתי בלילה yeah. ואני מצליב אותם עם מה שיש לי במציאות ואני אומר לעצמי את כל הדברים האלה שאתה אומר, yeah. אני, אני אומר נגיד זה, חלום, זה חלומות, זה עבר ואני סובב בגלל שההווה שלי הוא לא מה שעבר כן. ומה שיהיה זה גם כן, זה לא מה ש... כן. כל הדברים האלה שאתה אומר, אני מלמד, אני אומר ואני, ואני עושה איזושהי עבודה, זה מה שאני עושה אבל זה עדיין לא עוזר בכלל, לגמרי לא לא, לא, כן עוזר, כן עוזר, אחרת אני כבר לא הייתי ממשיך בדרך הזאת בסדר אני ממשיך בדרך הזאת כי זה דרך איטית, איטית זה איטי, כן, זה לא... אני מעניין מה שאת אומרת, אבל באמת כל אחד מאיתנו מתנהל עם המחשבות הלא טובות, המחשבות הביטות האלה, אחרת אני למשל, שיש לי מחשבה לא טובה ‫כל אני כבר מכירה אותה. <laughs> ‫וזה משהו שמסכים לי, ‫ואני לא מכירה אותה. ‫אני באמת אומרת לך, ‫אני לא כל כך חוקרת אותך. ‫אני אומרת, די, ‫אני מכירה אותך, די. ‫ואני רוצה להגיד לך, ‫אני לא מתעסקת גם. ‫ לי זה עוזר. ‫שוב פעם, אני בטוחה ‫שאנשים, אם תשאל אותם איך, ‫מה הם עושים ‫עם המחלבות שמעיקות עליהם, ‫בוא, אתה עומד בבוקר, ‫לראות אותם, ‫להגיד, או oh, אתה שוב פה, ‫זה, עליו. ‫ זה עוזר. כן. לא את זה, ההגיש... אני מכירה אותם. ‫כן. לא במקרה כמו לירי. כן. אותם במצב שאני ככה, ‫הם פתאום, פתאום, אה... הם... ‫כן. הם כן ‫ויש את הגישה של העד. היא אומרת כן, אני רואה אבל זה לא אני המחשבה הזאת היא לא אני למה היא לא אני? כי אני רואה אותה מי שרואה אותה אולי זה אני אבל היא לא, לא, אני. לא אני כי כל דבר שמופיע בפני התודעה שלי הוא לא אני אבל למרות שאין לך חלום זה? שאני חולם בלילה? מה? גם, גם כן, אותו דבר, אותו דבר, ש... אבל ש... מה בלילה? אותו דבר, ב... מה, זה לא אני? לא, לא. זה בוודאי ולא... שלא, אבל הבעיה עם החלום זה שאתה לא יכול ל... ל... ל... להתייחס אליו בזמן החלום. תשוט. אם תשוט. אני עכשיו חושב מחשבה נגיד לא טובה, אז אני יכול להגיד לעצמי הנה עובדה שאני רואה את המחשבה, זאת הוכחה שזה לא אני, כי היא מופיעה בפניי. בחלום, אם תצליח להגיע למצב הזה אתה תתעורר. זה הפסיד. <סיע> אבל אתה מבין, אבל בוודאי, תראה, נגיד שאתה חולם, אני לא יודע בדיוק על מה אתה חולם, אבל אני למשל חולם לפעמים שאני טעף באוויר. אז בסדר, אז... להגיד שזה עני זה קצת קשה, כן? ואז אתה מתעורר בבוקר ואתה... מה? ואתה לא עף, אתה לא יכול לעוף, אתה מבין שזה היה... כן, אבל כבר אז אני יודע שזה... שזה, שזה קצת חפיף, כן. שמחרת, כן. אני נוחק. אתה <מחרת> נוחק לקרקע? כן, כן, כן. אבל דווקא אבל... כן יכול להיות ש... דקו אה, בבוקר ונתעסק כל כך הרבה עם החלום קשה שהיה? זו ביחדות, בסבל. זה מאמין את הבעיה. כמו האמא הזאת שדיברה בפלפיזיה. זה מאמין. ברגע שאני מתעסק עם זה, יותר הוא מאמין את זה. ולכן, לעזוב את זה, זה פשוט להקל עליו. זה הרגע החלש של כאילו אני לא יכול לעשות משהו, כן. אני, אני עוד ככה חצי כן, פה כן, חצי, חצי שם, כן. אני עוד רוצה להתקרבל עוד במיטה, אני רוצה לישון עוד כמה דקות, ו... וזה תופס אותי כן. שם. לא, בסדר, אני לא נותן עצות, כי אני חושב לא שכל לא... אחד יא. יש לו את הדרך שלו, והוא... <laughs> ו... <laughs> <laughs> וב... <laughs> <laughs> בוא נגיד <laughs> ככה, ברגע שאתה מחליט שכל העסק הזה הוא חשוב, אז תמצא את הדרך שלך. והדרך שלך לא צריכה להיות הדרך שלי ולא הדרך שלה ולא הדרך של ההוא, אתה, כל אחד. השאלה היא אם אנחנו משקיעים אנרגיה בדבר הזה או לא. כל אחד מוצא את הדרך שלו כבר. יש דרך כזאת ויש דרך כזאת, יש דרך זאת, וכולם בסדר בתנאי שהם משקיעים בהן אנרגיה. שאלנו ככה, קרישנמורטי עכשיו מנסה לפרק את השאלות שלו לשאלות יותר פשוטות האם מחשבה היא הסיבה לכל חלוקה, לכל קיטוע בחיים? אז התשובה שלו היא כן וממה עשויה מחשבה? מהעבר, מהעבר. ומהו היסוד של פיסות החוט הערוגות בבד המורכב הזה שאנחנו קוראים לו מיינד? זיכרונות או מחשבות. והמחשבות מגיעות מהזיכרון המצטבר. מקורה של מחשבה הוא בעבר, הקרוב הוא הרחוק. האם יכול אדם להיות מודע למחשבה כשהיא עולה מן העבר? והאם יכול אדם להיות מודע למה שמעבר לעבר, מעבר החומה של העבר? Screen. <emergence> ולא אחורה, מה? למה הוא מתכוון? הוא מתכוון לאותו מקום שממנו מגיעות המחשבות, לא אחורה בעבר, אין הכוונה להליכה אחורה בזמן, אלא לחלל שאיננו נגוע בזמן או בזיכרון, אין, יש, מה? אין זיכרון, אין מחשבה שלא חווית או שאתה של... לא מכיר אותה, אין. נכון. מה שאולי לך זה נכון. משהו שאתה כבר... נכון. נכון. נכון, נכון, אבל הוא אומר, עד שנגלה את זה, את החלל הזה, שהוא אבסיסיבי יותר, ושהוא לא עשוי מזמן או מזיכרון, עד שנגלה את זה, אין התודעה יכולה לראות את עצמה אלא במונחים של מחשבה שהיא זמן. אינך יכול להתבונן במחשבה בעזרת מחשבה, ואינך יכול להתבונן בזמן עם זמן. עכשיו שימו לב כשאנחנו רואים מחשבה, כשאני נמצא נגיד הכי טוב זה במדיטציה אבל, אבל זה לא חייב להיות באיזה מדיטציה מאוד מאוד עמוקה, ברגע שאני שקט ועולה בפניי מחשבה, הדבר הזה שרואה את המחשבה הוא לא מחשבה. את שאלת שאלה. מהו? מה שרואה את המחשבה הוא לא מחשבה. הוא, הוא לא מחשבה. זה סימן קריאה. כן. זה אמר... <אח> השאלה מהו היא שאלה שאין לה תשובה במילים. כי אם אני אקרא לה באיזשהו שם ‫אז שיהיה שוב פעם, ‫היא כבר תהיה מחשבה. ‫כן, אבל ש... זה התחכמות. ‫בוא נמציא איבר שאין לו שם, ‫ואז הוא לא יהיה קיים, ואז, לא ‫ואז הוא לי, כאילו. ומי... מי מי ש... מי לא יהיה איבר, ‫ואז הוא יהיה בואלי, כאילו. ‫זה נראה כמו התחכמות. ‫אני לא יכולה לראות כמו שאני לא שומעתי ‫לא, לא... את יכולה להיות מודעת לזה ‫שאת חושבת? כן, כן. זהו, זה הכל. הניסיון להגדיר את הדבר הזה שמודע לך מחשבה הוא ניסיון שמועד לכישלון. לא הבנתי. אין פה, זה יותר מדי פשוט. לא, כי עכשיו, כמה זמן אנחנו נשפיעים? שעה. שעה נגיד. ואנחנו מנסים להשתכנע שהכל, המציאות שלנו זה מחשבות. ועכשיו אני צריכה להבין שהדבר הכי פשוט זה פשוט לא לחשוב. אני אמרתי oh, לא לחשוב? מה פתאום? לא, שיש מצב של להסתכל על המחשבה בלי מחשבה. אני לא מבינה. אז אוקיי, אז שוב פעם. אתן לך דוגמה, יש איזה... לא, אבל עכשיו הוא סיבך אותי, מה אני אעשה? בסדר. <שק> <שק> יש מורה זן שקראו לו בנקי שהוא לא מפורסם ולא ידוע אבל הוא, הוא, הוא, הוא ממש טוב ו... ועכשיו אני אשחק את המשחק שלו אתם באתם לפה בשביל לשמוע כל מיני דברי חוכמה וזה נגיד תגיד שכן, שכן עכשיו אם אני שותק רגע מה אתם שומעים? עכשיו אתם לא באתם לשמוע את המאווררים אבל אתם שומעים אותם למה אתם שומעים אותם? כי אנחנו לא שומעים דברי חוכמה נכון ולמה אתם שומעים אותם או את דברי החוכמה? כי אתם מודעות אם אתם מקשיבים אליי אז אתם שומעים אותי, אם אני שותק, אתם שומעים את המאווררים, אם לא אותי ולא את המאווררים, מכונית בחוץ, אם לא אני, לא מכונית בחוץ ולא מאווררים, מחשבות, אבל מה אנחנו כל הזמן, מודעות, זה עכשיו ברור יותר? כל הזמן אנחנו חושבים, אז זה מודעות, לא כל הזמן אנחנו חושבים, כל... לפעמים אנחנו מקשיבים אבל זה מחשבה, את את המאוורר. וכשאת מאזינה לזה ושומעת את המאוורר? אז יש אותי מן הסתם אין שיר מחשבה. למה? טוב, אני שומעת את המאוורר, אני אכתוב את לא חושבת מילולית מאוורר, אבל יש לי מחשבה למה שאני שומעת, בטוח. לא. הרי כל השמיעה שלי זה מחשבה. לא. כן. השמיעה היא שמיעה? לא. זה קורה? המוח שלי מתרגם את הגלים האלה, למה שזה יצא את... ממשרה. עזבי מתרגם, את שומעת משהו, כן. אם, את... אם את נמצאת בקונצרט, כן. ואת מה, בהופעה של מקהלת הצבא האדום, בסדר? כן. את יכולה לשמוע את מקהלת הצבא האדום בלי לחשוב? לא, אני... למה? יש לי מחשבה באותו זמן, יש לי כל לא. המחשבות שאני לא מודעת אליהן, רגע, רגע, רגע, מחשבות רגע מחשבות לא מודעת אליהן, זה תשאירי במדור אחר. זה מחשבות אבל. <laughs> אני לא מכירה הרגע בלי מחשבה. <laughs> לא חושבת שמישהו מכיר. <laughs> ש... אולי בודישטים. ש... למה? לא, לא, עזבי בודישטים. מקהלת הצבא האדום. חבא <laughs> אלברשטיין, שרה. לא משנה מי שתגיד את לא צריכה, בסדר, אבל את כל הזמן חושבת? אני בטוחה שכן, תמיד לא יכולה לתמלל לך את זה אבל כל הזמן לא צריך לתמלל, לא צריך לתמלל, אבל יש לך לא נכון, אני לא חושב אגב, אבל אני לא רוצה, קשה להתווכח כי אני לא הייתי אף בתוך הראש שלה אבל יש לנו, אני אומר שוב, קודם אני חושב נגיד <אח> עכשיו, שוב, נהיה רגע בשקט וננסה רק לשים לב למאוורר, לצליל של המאוורר, לא להגיד מאוורר, מאוורר, מאוורר. אני אגיד לך משהו שפתאום גם. כן. היא אומרת שהיא כל הזמן חושבת. היא חושבת לא, שהיא חושבת. לא, לא. <laughs> לא, לא. לא אני, על זה יש לי איזשהו דבר. ‫היא לא חושבת, המחשבה באה. ‫המחשבה, אתה, אנחנו לא חושבים אותה. ‫היא חושבת... ‫-לא, בסדר, אוקיי. ‫ למשל רואה בן אדם, ‫ואני מדביקה עליו כל מיני דברים. ‫זה ברור. בא מהתודעה שלי. ‫-כן. ‫לא, זה לא בטוח שזה ככה, ‫ולא זאת אומרת, ‫שיש לנו דברים שהם מגרים. מוצאים מאיתנו דברים, כן, אבל אני, דבר. אני מדבר ברמה הרבה יותר בסיסית, אני אומר שאפילו אם את כל הזמן חושבת, בזמן שאת חושבת את מודעת למחשבות, או, או שאת מודעת לדבר אחר, אבל כל הזמן את מודעת וזה הדבר היחידי שלא נעלם, המחשבות כל הזמן משתנות מה שאתי אמרה, המראה, זה כאילו מראה, יש פה מראה. עכשיו כל מה שעובר לפני המראה מופיע בפני המראה. יש uh, בגד צהוב, <coughs> אז המראה כאילו צהובה, אבל היא לא באמת צהובה. יש, uh, לא יודע מה, מופיע <coughs> מטוס, עובר מטוס, אז יש מטוס. זה המודעות שלנו. והמחשבות הן כאילו אורחות של המודעות. אורחות באלף? <אח> כן, כן. הבעיה שלנו היא שאנחנו מזדהים עם המחשבות, אנחנו חושבים שאנחנו זה המחשבות. אם אני חושב שאני זה המחשבה, אז, יכול, אז זה יכול לגרום לי לצער או, או, או, או, או לסבל. אבל אם אני מבין שהמחשבות הן בסך הכל אורחות שלי, הן מגיעות, מציגות את עצמן, מרוב הסוגים שהן גם ילכו. יכול להיות שהם יעשו סיבוב מאחורי הנית ויחזרו עוד פעם אבל בסך הכל אין תופעות שמופיעות לפני המודעות שלי בסדר, לא הבנתי למה זה קשור למה שהתווכחנו קודם אבל בסדר, אין לי בעיה את זה בצד בסדר, או רחוק או רחוק או זה לא משנה ברור שהמחשבה היא מייצרת את הבלגן אם יש לי בלגן כן לא, לא, אבל מה שאני רציתי קודם להגיד זה שהמחשבות שה... זה לא אנחנו. לא, זו הקשבת. כן. אם יש לי מחשבה, אתה יודעת שזה מחשבה, זה לא ואם אני מזדהה, מזדה, אם אני מזדהה עם המחשבה, אז אני יכול לסבול. אם אני לא מזדהה עם המחשבה, אין לי לסבול. ובעיקר כשאני יודע שמחשבה... היא רוב הסיכויים שהיא תוצאה של כל מיני זיכרונות שיש לי כל מיני דעות שיש לי כל מיני זה או... בדיוק בדיוק, וזה בדיוק. וזה בדיוק. וזה. ואז בסדר אני חייתי חיים של ככה וככה וככה שנים וצברתי ככה וככה וככה התנסויות ודיברתי עם כמה וכמה וכמה אנשים עכשיו עולה בפניי מחשבה שהיא תוצאה של כל ההיסטוריה הזאת שלי אם לא ראיתי אף פעם נחשף לתמונה של עמונה ליזה, אז התמונה של עמונה ליזה לא הייתה יכולה להופיע לפני המחשבה שלי, לא הייתה יכולה. אלא אם כן אני דה וינצ'י. ליאונרדו דה וינצ'י. עדיין אמורות אבל... המחשבות לא לקחת פה גם בעצם. אה, זה כן, אבל בשביל זה צריך את התרגול הזה שמראה לך שזה לא את. מתי אנחנו לוקחים אותם ברצינות? כי חושבים שזה אנחנו. אחרת? מה... דרך אגב לי זה מאוד עזר, כשאני הבנתי את זה. שלא לקחת המחשבות ואת אותו דבר. כן? לא לקחת פה כתובים, סימון. כן. לחיים. בטח, אתה היית באמצע משהו? סיימת או? אה, הייתי באמצע משהו, כן, כל הזמן. מקורה של מחשבה הוא בעבר, קרוב או רחוק, האם יכול אדם להיות מודע למחשבה כשהיא עולה? האם יכול אדם להיות מודע למה שמעבר למחשבה, זה פה היינו, מעבר, אין הכוונה להליכה אחורה בזמן, אלא לחלל, כאילו חלל, שאיננו נגוע בזמן או בזיכרון. עד שנגלה את זה, אין התודעה יכולה לראות את עצמה, אלא במונחים של מחשבה שהיא זמן. אינך יכול להתבונן במחשבה בעזרת מחשבה ואינך יכול להתבונן בזמן עם זמן כך שכל מה שמחשבה יכולה לעשות או לשלול הרי הוא עדיין בתוך הגבולות ברי המדידה של עצמה. אז עכשיו אנחנו עומדים לפני הקטע הבאמת חשוב על מנת לענות על כל השאלות שהצבנו עלינו להציף שאלה נוספת מהו החושב? האם החושב נבדל מהמחשבה? האם זה שמתנשא שמנס... שונה מהניסיון אותו הוא חווה? עכשיו שוב, אני, אני, זה, זה פה אה, אה. מאוד מאוד חשוב זה מאוד מאוד עדין אז אתם יודעים מה אני אקרא את כל הקטע האם זה שמתנשא שונה מהניסיון אותו הוא חווה האם המתבונן שונה מהאובייקט של ההתבוננות אם המתבונן שונה מהדבר בו הוא מתבונן אז תמיד תהיה חלוקה הפרדה ולכן קונפליקט על מנת ללכת מעבר לפיצול הזה עלינו להבין מהו המתבונן ברור שהוא זה שיוצר את החלוקה. אתה שמתבונן הוא זה שעושה את החלוקה, אם תהיה בינך לבין אשתך או לעץ או לכל דבר אחר. עכשיו, מהו המתבונן הזה או החושב או המתנשא? המתבונן הוא הישות החיה שתמיד נעה פועלת שמודעת לדברים ומודעת לקיומה היא. המציאות הזו שהיא, שהוא מודע לה היא הקשר שלו לדברים, לאנשים ולרעיונות. המתבונן הזה הוא כל המנגנון של החשיבה, הוא גם ההבחנה, הוא גם מערכת הצבים ותפיסה חושית. זה יותר מדי מסובך לדעתי. אבל זה הייתה שאלה. אבל... תודה, תודה. זו הייתה פה שאלה שעכשיו הייתה ממש מרתקת אם, המחשבה, אם אתה מתבונן על המחשבה כלומר אתה לא המחשבה כן אלא יש מתבונן ויש מחשבה זה נועליות שוב נועליות נכון חיכיתי לה, להתייחסות לזה אתה כאילו ברגע שאתה אומר אני לא המחשבה אלא אני מתבונן על המחשבה אתה מעודד אותי לנועליות כן אז עכשיו אני, אני, אני, אני, אני אגיד לכם משהו ההפרדה הזאתי בין המתבונן והדברים שמופיעים בפניו היא עדיין דואליות אבל היא דואליות ברמה יותר נכונה מאשר הדואליות הרגילה שאומרת שאני זה ואתה זה זה הדואליות שעוזרת לנו להגיע לנון דואליות העמדה הזאת של העד, של הוויטנס, של המתבונן, היא לא העמדה הסופית. היא עמדה שעוזרת לנו להתגבר על החלוקות הכאילו הגסות. אז אם אני אומר שיש דבר כזה שקוראים לו מודעות, ולפני המודעות מופיעים דברים, בסופו של דבר אנחנו נראה שהמודעות והדברים שמופיעים בפני המודעות הם אותו דבר אבל זה מאוד מאוד קשה לראות את זה מהעמדה הרגילה שאנחנו אומרים שאנחנו המחשבות, שאנחנו הגוף שלנו, שאנחנו הדברים שקורים לנו אז קודם כל צריך לעשות את ההבחנה בין המודעות שהיא כאילו שלנו למרות שהיא כללית ובין הדברים שמופיעים בפני המודעות למרות שאתה צודק לגמרי ויש פה עדיין דואליות זה הבדל זק ופה כן. שעושה את השינוי הנכמותי כן כן אבל, צריכים, אבל כל הדברים האלה שאני מדבר עליהם אנחנו צריכים לראות אותם לא רק להבין אותם והבעיה כרגיל אצל קרישנמורטי אני חושב זה שהוא ישר קופץ לסוף וזאת הבעיה אצלו שאין לו לא... סבלנות? אה, כן, מבחינה מסוימת אתה צודק, אין לו סבלנות הוא הגיע לשם, הוא לא, הוא אחרים, אחרים הוא לא הוא מבין איך לך... אחרים לא יכולים אה, להבין איך הוא אמר שדנאי כן. עליו שהוא בליין, ת, אה, רוצה לעשות רדיו, בלי, הוא רוצה שאנשים ישמעו רדיו והוא לא נותן להם אנטנות כן כי יש לו אתנו, הוא עד תנו, כן. חושב של כולם יש אתנו. כן, <laughs> כן, כן, כן. ואושו אמר עליו שהוא הייתה לו רפסודה והוא עבר לצד השני, הוא שכח שהייתה לו רפסודה, הוא רוצה שכולם יגיעו לצד השני. אז מבחינה זאתי, אני מאוד נהנה לקרוא אותו, אבל אני חושב שהוא קצת קופץ. אז, אז בואו שוב פעם נחזור ל... ל... ל... ל... למה שאמרנו. שזה בעצם כרגע אני חושב הדבר החשוב שאותו, א', אותו אפשר לתרגם, זה לא כל כך בעיה גדולה, לראות את הכל בתור מודעות, אנחנו מודעות, אם יש משהו שהוא אנחנו זה לא האני הזה שהוא מורכב ממחשבות ומזיכרונות ומגוף, אלא זה זה שרואה את כל הדברים האלה וגם הגוף דרך אגב, אנחנו, הוא קיים רק כשאנחנו מודעים אליו. אבל את זה רגע נעזוב בצד. אבל מה שחשוב כרגע זה המחשבות. אנחנו בעצם, מה שנקרא בזן בודהיזם, the unborn mind. זאת אומרת, זה המודעות שבעצם אף פעם לא נולדה ולכן היא גם לא תמות. אבל זה לא כל כך חשוב, מה שחשוב זה שנבין כרגע, לא באופן תיאורטי, כרגע אנחנו מין מראה שכל מיני דברים משתקפים בה, אבל אם אנחנו משהו זה המראה, זה לא הדברים. ברגע שאנחנו חושבים שאנחנו הדברים האלה, אנחנו פותחים פתח מאוד רחב לסבל. עכשיו, לזה קוראים הזדהות, שאתה מזדהה עם משהו שקורה לך. הטענה העמוקה היא גם שאם אני מזדהה עם הגוף שלי אז גם אני יכול מאוד מאוד לסבול, ואם אני מזדהה עם המחשבות שלי אז אני סובל, ואם אני מזדהה עם הרגשות שלי אז אני סובל, וברגע שאני מצליח ליצור איזשהו כאילו מרווח ביני ובין המחשבות או ביני ובין הרגשות ולהבין כן יש רגש הופיע בפניי רגש אבל הוא לא אני הוא רגש שהופיע בפניי זה משנה את הכל עכשיו את זה צריך לתרגם זה שוב, עוזר, עוזר בחיים מה? זה עוזר בחיים כן אתה יודע מה שמדהים? שזה כאילו תהליך הפוך גם כפול, שבהתחלה אתה מזדהה עם המחשבות שלך, זה לכאורה נון כן. כי אתה במחשבות, עכשיו כן. אתה צריך להפחיד, להתמודד מהמחשבות, ש... ולהיות בדואליות, כן. כדי כן. שתוכל שתוכז... כן. לחזור כן. ולהיות בנון נכון, לתי. אבל שים לב לא שהמחשבות האלה שאתה מזדהה בהתחלה הן מבחינות למשל בינך ובין דברים אחרים ככה הם יוצרו המחשבות האלה שאתה מזדהה איתן בינך לבין דברים אחרים בדיוק עכשיו אני מעביר כאילו את הדואליות פנימה והמחשבות הן רק מחשבות ולכן כאילו התנגשות עם הדברים החיצוניים מקבלת בכלל מימד אחר כי זה רק מחשבות כי אם הוא טוב או שהוא רע זה רק מחשבה ואם זה יעזור לי או שזה לא יעזור לי זה רק מחשבה כשנעבור את השלב הזה אני מבטיח שאני גם יעזור לעבור את השלב של הדואליות בין הצופה וה... והנצפה ‫שתי שתי שתי חודשים. ‫רציתי אבל לה להגיד, ‫אומרים לעמית, ‫על זה שאין דבר כזה של, שלא חושבים, שמה? ש, שמה, מה שאמרה עמית, ‫שאין אין, אין דבר כזה שלא חושבים, ‫כל מה חושבים. ‫לא מפסיקים לחשוב לא לראית. ‫עכשיו, זה נכון שככה זה נראה, ‫אבל אם תחפשי רגעים, ‫אם תהי ותחפשי רגעים, ‫נגיד, נגיד עכשיו, ‫השבוע היינו בים הרבה פעמים, ונכנסתי ככה פנימה בדרכה קרקע, ואז מי... כזה, לא יודעת, לא יודעת מה היה, לא היה כלום, היה, היה טוב כזה, לא, לא, חשבתי על כלום. כמובן שתוך שנייה זה עבר, וכן חשבתי מה עושה הנכד, מה עושה מה הבן שלי, מה עושה... אבל היה לי רגע כזה שאחרי שהתרגלתי למים, והיה לי נורא נעים, ובחוץ היחד, היה רגע, שנייה. את יודעת מה זה עוד זה מצב, זה ישנו במדיטציה כמובן, בהתחלה זה שבריר שנייה אחר כך שנייה, ואחר כך אתה כשהולכים לישון, יש מצב כזה של נין ולא נין, ש... נכון. שאין מחשבות, נכון, נכון, לא יודעת אם את כן ישנה או לא ישנה, בהנחה שלי אני לא מודעת למחשבות אבל אתה קורא לזה אין מחשבות, רגע רגע רגע, אין לי שיש מצבים שאני לא מודעת למחשבות, אה נו אז זה, זה המצבים, על זה אני מדבר, מדבר. אם יש לך איזושהי פעילות מוחית מאחורנית, איזה מעגלים לא שעובדים מאחורנית, זה לא משנה, אני מדבר על המודעות. מה, האם כעת, האם משהו מופיע בפני המודעות? כן, אם כן. יש לך מצב ששום שמלא דבר... יש מצבים ש... אני לא יודעת, זה בדיוק מה שאמרתי לך. אפשר לתמלל את המחשבות האלה, אי אפשר לזה, אבל קיימות שם, אני, אני לא מרגישה שאני בריק. את, את לא צריכה לא להרגיש שאת בריק לא... מחשבתי. לא מחשבתי. אבל אני אומר שוב, אני אתן לך דוגמאות יותר פשוטות, אם את רק מקשיבה למשהו וכולך בתוכו, אז יכול להיות שהולכות שם המחשבות מאחורנית, אבל במודעות שלך יש את הצליל או את המוזיקה, או שאת עושה משהו נגיד ‫התחבבתי. ‫בכלל, כל מה שהקראת, ‫בכלל, בכלל מסובכתי מדי, ‫לא הבנתי בכלל מה רוצה. ‫-האו, בסדר. ‫הדברים של קרישנמורטי כדבריו, ‫אני לא הייתי צריך להביא אותם, ‫כי הוא באמת קופץ ‫שלושה שלבים קדימה, אני מאוד התחבבתי. ‫ מאוד נאמיתי לי. איפה יש לך את הספר? הוא שלנו, מה זאת אומרת? אה, כן, כן, זה היה אצלה. מה זה מומלץ? כן, אתי הילסון. אה. או שזה היה אצל... זה היה אצל... אבל זה לא שלושת יושבות. מה? זה שלושת לא, לא, יושבות. לא לא לא. לא, לא, לא, לא. הירסום. הירסום. זה אתי הילסון. מומלץ, מומלץ, מומלץ. ‫אז היא רוצה לדעת כמה ספרים ‫יש לך יותר מזה, אפשר להכניץ על הספר הזה, זה. משהו. ‫-בחקרי, לא הצגה ‫שעשו על פי הספר הזה. ‫זה דרך אגב, ‫זה מוויכוחים שהתחילה ‫קבוצה בתל אביב, ‫הייתי אמרת, לא שואה. ‫הכול אבל לא שואה. ואז קראתי את הספר הזה, ‫ואז אמרתי, הנה, שואה. ובשואה יש לנו מודעות, ובשואה היא מדינה, ובשואה היא מוארת. וואו, מדהים. טוב, זה לא... רגע, יש פה שלושה... טוב, לא חשוב. מה מה שאני רואה זה היחידי שיש לי. מה? את רוצה לקחת אותו? כן, כן. קחי אותו. יש לי אותו. אה, בסדר. ואני אשים אותך בשבוע בסדר. לא זמנית שלך. ו... לי ספר שלך שאני פה מנסים אותו איזה ספר אז תגיד לי? פסיכותרפיה אה של אסתר פלד? לא לא זה אה אה פסיכותרפיה אסתר יכול להיות בסדר טוב אם זה לא דחוף לך אני לא אבל אני במודעות. בסדר. אתם יודעים מה? לא, לא, אתם יודעים מה? אנחנו בשבוע הבא נקרא את אתי הילסון. זה... זה מפחיד אותי. למה? לא, לא, זה לא לא, לא, לא. זה הילסון. לא שמעת עליה? אה, כן? כן, נו, אני נתתי לך את הספר. אותו, בסדר. אני אמצא פה קטעים. וזה הרבה זה יותר... שומחות, uh, זה מאוד מעניין. זה, זה הרבה יותר uh, down to earth, <laughs> כן. זה מדהים. טוב, חברים, מה אני אגיד לך? יש הרבה מה ללמוד. כן. <laughs> <laughs> <וכל laughs> זה <הזמן, laughs> כל הזמן, כל החיים עוד לפנינו.